Koliko je sve što je bilo, to je bilo. Ali to se dunia i mlije u gijarama. Ali to se dunia ne mlije u gijarama. uživamo na se dunia ne mlije u gijarama. Ali se se إِما لَو رَادِي إِما لَو سَلاجه زَاهِرُ دُونَكَ يَا <تصفيق> نُورُ اللهِ وَالرَّادِي وَالْكَبِيرُ مَحْفُوظٌ كُلُّهُ مَنْ يَرْتَقِبُ فِي سَاعَةِ الْأَيَّامِ آمال. الْآمَالُ أَمَالُهُ كَيْفَ الْمَدَامُ mano mal jrohi min al amaq ta tehbu wal fuad awilu shi ankad malnu qusi min al ahlam tanba'ithu tasla sya al tawal ayyam veliko upozorenje i ovo je sinjenica koju sad kako ćemo možemo vidjeti kako ljudi koji se ne boje aha je i koji se nisu pripremili da sve što imaju da bude u ime Allaha i da rade u ime Allaha Sebala Kvartana kako sa svojom starošnju vidimo i sve su veće sestije i sve više stežu svoju ruku ne mogu da se odvaja od svoga imeca a kako je tek slijubo odvajanje od života na ovom imecije يَدْعُونَ جِيَادُ وَأَيُّ يَوْمٍ مِنَ الأَيَّامِ يَنْقَلِبُ فَتُزْنُ الذُّنُوبُ لَهَا فِي الوزن مثقا ربا بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يتهي الله فلا مضل له ومن يضل فلا هاذي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة من يتعي الله ورسوله فقد وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَلَا يَذُرُّ إِلَّا نَفْتَهِ وَلَا يَذُرُّ اللَّهَ شَيْئًا أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهجي هج محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدث ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد قال الله عز وجل في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتكوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتكوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم wame yutilahha wara su lahu fatal sa sa naviima na em allahhu je lehanhu se zahvalima naj lešm zahvaomm kapo on te boga allaha i i poslanika postlata istinom i jasnim dokazom do svih jednak dana onaj je ko slijedi rasulullah salallahu alejhi ve ta ka je na pravom putu a onaj ko glavu okrene od njegove upute kojom ga je poslo Allah dželle to je učinio na svoju štetu i ja Allahu dželle time ti meni onu neće oditi neka allahu selam salat na muhammeda salallahu alejhi ve sellem na njegovu časnu porodicu na njegove sedbenike do sudnjeg dana. A zatim cijenjena moja Daju Dajući Allah insanu da živi na ovom dunjaluku, ukazamo moj gospodar svih svjetova da je ovaj svijet za njega iskušenje i provera da insan donese dokaz u svoju korist ili protiv sebe. Odnosno, da svojim življenjem na ovom dunjaluku pokaže riječima i djelima, da li je on onaj koji zaslužuje da bude od stanovnika dženeta ili je pa pod onih koji su, popra, koji se popravlja Allaha dželle šanuhu, biti od stanovnika vasre. Ali Allah uzvišen i ukazao da insan živjeti na ovome svijetu pored prvobitnog cilja da se sprema za ahiret, da njegovo mjesto فصيي اي نيغو فوديو مرا بيتي اي ندونيالوку اي ودنيالوчком датне الله سبحانه وتعالى نستعذ بالله وابذ في ما الله الدار الاخره ولا تنسى نصيبك من الدنيا واسل كما احسن الله اليك يتي ناخ توي ساوني مشتي الله جل شانه ده دا زره دي زستنيش اخر اسكوكو nastoj sa onim što ti Allah Dželješenhu dao od blagodati da s ti time srećneš i zaradiš ahiretsku kuću. I ovo je prvenstveni cilj od koje se insa vjernik nikada ne odvaja. Njegov život na ovome svijetu, njegov rad na ovome svijetu, njegove riječi, njegova djela jesu upravo radi prvenstveno ahireta i sve muhmin čini ради الله جل شأنه كاو استوذيشيني рето قل ان صلاتي ونطقي ومحيائي ومماتي لله رب العالمين ريتسي мой намазкой ободам и моя служба кою приносим и мой живот и моя суть все ему аллах Dakle, da on, dakle, sa onim što mu Allah djelješenhu daje od ni'meta, da zarađuje ahiretsku kuću. Jer je ona ta koja je najbitnija i najvažnija. Ahiretsku kuću u kojoj ćeš imati svoj mir i spokojstvo, to jeste kuća u džanetu. Allah tebalači wa ta'ala. A nemoj teže zaboraviti, i na svoj udio koji imaš u dunjanuku, i čini dobro kao što tebe Allah žele šanhu čini dobro. Budi dobročinitelj kao što Allah žele šanhu tebi čini dobro, makar ti tog dobra i ne bi svesan, ali svati hajir, koga si susreo, koji ti je došao, koga uživaš, koga koristiš, jeste ti upravo dobro Dobročinstvo od Allaha Jalešanu. Međutim, cijena moja, braću, kao što vidimo, Allah Jalešanu je ukazao nevažnost Ahiretske kuće i raza za tu kuću. Ali je spomenuo zakle i jedan djelić gdje čovjek mora imati udjela u Dunjavu. Međutim, kada pogledamo stanje među muslimane danes, da ne govorimo o drugima, već samo <laughs> među muslimanima, Vidimo kao da je ovaj Aet drugačije objavljen. Kao da je prvo objavljeno naredba da zarađuješ dunjalučku kuću sa onim što ti Allah žele šan A da i malo hudjela u ahiret. Tako je stanje među Muslimanima i mi smo svjedoci toga. Zašto? Zato što ako se okrenemo oko sebe ili ako pogledamo sami sebe, vidjet ćemo koliko truda se ulaže za dunjalučku. Koliko se truda i vremena ulaže za Dunjalučku kuću. Za ono što koristimo i u čemu uživamo na ovom Dunjalučku. Kao što ćemo vidjeti koliko se malo ulaže i malo radi i malo zalaže za Ahiretsku kuću. Zato pribran min mora da vodi računa šitajuća Allahu u u knjigu. I da zastaje na porukama gospodara svih svjetova. I da razmišlja o njima, kako je to rečeno, zbog čega je rečeno, šta se sva tim hoće. Jer ništa nije došlo, žave. Ništa nije došlo i objavljeno se tako, eto da ima suta rečenica Naprotiv, svaki ajet ima svoju poruku. I svaki ajet ima svoju fabrijez i svoju vrijednost. Ali od toga se neko koristi više, a neko manje... Dok su neći prema svemu tome slijekili i nijemi i gluhi. I nije dovoljno što je Kur'an došao do njih. je dovoljno što im neko se pojavio kojim govori taj Kur'an da ga mogu samo slušati. I ne mora da se trudi začitati. Nito im nije dovoljno. Nije dovoljno dovoljno nikada ga sretne neko pa ga poziva, kaže pusti me na miru šta si me stopo. La ilaha illallah. Šta taj čovjek sve hoće? Kakve sve se hoće? A u svemu se brani i opravdava dok onoga što čini. Zato sinje na moja braćo, bez razlike na stare i mlade, imućni i, i siromašni. A Rasul sallallahu alejhi ve je ukazao da je insean takav da se uvijek veže za dvije stvari, da se veže za imetak i da se veže za dunjalučki život. U hadisu koga se vidiš imam i muslim kaže Rasul sallallahu alejhi ve sellem je haramu ibn Vatashbu minhu al-mali, ala almal walhirsu ala alumr tarak tisna adamovuk sve osim dvije stvari sve kod njega stara osim mlađima ostaju dvije stvari koje su to alhirsu ala almal to je teže briga o imetku walhirsu al alumr i briga o dugom životu o životu na ovici Ko je dakle ukazao Rasul da čovjek sin Ademov iako mu stara njegovo tijelo i svakako sa tom starošću ne je snaga, ne mnogo broj nepotrebi i tako dalje međutim nešto što kod njega ne stara, što stalno ostaje mlado jeste šta? jeste ljubav prema imetu ta ljubav koja stalno je tu i stalno se veže s je, imet stalno se ona brigom samo ti ona brigom prebrojavaš, računaš, nekada samo za sebe, a nekada i za svoje sinove, svoje sjeni, nekada i za onuke. Kako je, ko se je po zemlji, tako se i ponaša. I također, brigen sana, sina Ademovog je vezana za šta? Vezana za život na svijetu. Samo da mu što duže da živi. A ne zna da li je u tom njegovom, dugom životu, hajer ili šer. Kao što je rekao Resul s.a.v. Najbolji od ljudi onaj kome Allah s.a.v. dao dug u život, a on u ibadetu i pokornosti Allah s.a.v. A najgori je onaj kome Allah duh dao dug život, a on u nepokornosti Allah s.a.v. Najbolji od ljudi. Čovjek hoće dug život, a u tom životu nema ibadet Allahu s.a.v. Nema rada za Allah ovdiv. Nema dobročinstva, nema dobrih dijela. أهو الشيء ذا سيدي إي صادا اوداجه تو доброчинство за сутра сутра и то сутра се ставаме по наглат два монета те на ред с мти тако الله عليه وسلم ابي هريره رضي الله عنه ده rekao ده الله عليه وسلم قلب شيء شاذ على حب اثنين طول الحياه وحب المال Kaže, srce starca star star je mlado za dvije ljubav. Za ljubav prema dugom životu i ljubav prema imetom. Za svemu srce stara. Volio ženu, pa starost ne išla više, nemate ljubavi. Pa volio ono, pa ište za ljubav. Razne stvari ljudi vole kroz svoj džahilijet, kroz svoj zunjavu. Međutim kaže ostaje mu dvije ljubavi u kojima je on i dalje mlad. A to je ljubav prema prema doljaloškom životu to da što duže živi. Tamo ljubav ostaje mlada i ostaje mu ljubav prema prema imetku. Zato kaže Rasulallahu alejselam laukiane libni adama wadiyani min mal laba wadiyan salitan kad bi sin Ademov ima dvije pune dodine i mjesta. A druga hadis spominje zlata. Kaže ko želio bi da ima i sreću. Wala yemla u jahu ibn adama illa turab, ويتوب الله على من تاب. I kaže usta Sina Ademovo kneče ništa drugo nakuniti osmim zemlje. Nikada ga ne može zasititi, ne može usta napuniti osmim kada mu zemlja nakuniti, ويتوب الله على من تاب a Allah će oprostiti onome ko se pokraje. To jeste onaj koji je imao tu ljubav i kada ovdje govorimo ovo ne znači da smo, da čovjek može se ili inša allahu ta'ala neki se mogu kao što su bili adhabi i dobri robovi Allahi udariti i slomiti i prekinuti tu ljubav prema ovim stvarima. Ali kod većine svijeta ova borba mora stalno da traje i mora stalno čovjek da se bori da se, da ova ljubav prema ovim stvarima janjava i da se inša la učala nakon nekog vremena kada to ovadršano omogući insanu da se to ukloni, da se to ukloni, inače insan, insan u većini slučajeva vodi ove stvari i stalno želi ove stvari. Zbog toga kaže Rasul sallallahu alayhi wa sallam, a Allah zelješan uđe oprost u rume ko se pokaje, ko traži oprost u slova gospodara, azza wa jel. To jest, insani u da se staje Allah zelješanuhu i da traži djede se barak wa tala da ga uslobodi, da ga uslobodi ove ljubavi, to jest, ljubavi za djim životom, i ljubavi za imetac. Prinosti se ne sallallahu alayhi wa sallam rekao, se reksu fijekum va' i zain. Nasiqan u Aslamitan. Nasiqo je u Koranu u Aslamitu al-Malut. Kaže Rasul s.a.w. Ostala vam dva vaiza, dva opominjača, dva savjetnika. Kaže, jedan je onaj koji sado govori i savjetuje, a drugi je onaj koji šuti i savjetuje. Koji šuti i savjetuje. Nasiqo je Al-Kur'an. Kada se tiče onoga, koji stalno govori i savjetuje, jeste Kur'an časni. Jeste Kur'an. To jeste kada god otvoriš Allah u knjigu, ona te savjetuje. Kada god otvoriš, čitaš ajez po ajez, stalno te samo, samo te savjetuje. U oslami to odmah, a što se tiče onog savjetnika koji savjetuje a šuti, kaže to je smrt. To je smrt. To jeste taj dan kada ćeš se vratiti Allahu Dželješenuhu. Taj dan kada ćeš ti meleć smrti dušu tvoju uzeti, treba da bude ono o čemu ćeš stavno razmišljati, čega ćeš ne pa ćeš se to savjetovati. Kako da radiš na ovom dunjalu? Da li da radiš u pokornosti Allahu Dželješenuhu? I njegovu rasulu s.a.v. ili pat da se odaš grihu i nepokolnosti Allahu Dželješenuhu? i njegov poslanih sallallahu alaihi wa sallam i nema sumnje na moje braćak da onaj ko bude ovome vodio računa i onaj ko se sjeća smrti da se takav voditi o svojim djelima. i da se takav nikada na zemlji neće ohoditi i da se takav stavno gledati da u svakom danu povesela svoje dobra djela i da bude što dali od onoga što je zabranio Allah se barak ve ala, i njegov rasul muhammed sallallahu alaihi wa sallam تا ته الله تبارك وتعالى وجاءت سكه الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد اذا تكون سكه الموت لمك دواتي اي ثواه ono što ne može izvesti po ono o čega ne možeš početi ovo su riječi dakle da ne može taj čas izveći i te smrtne muke ne može zaobići. To je ono što će, što će zasigurno svakome doći. Kao što dviše ne kaže, Kullu nefcijem dajim štuljmevom. Svat kraj duše će smrtno kutiti. Va nebelukum bi šerri u alhajiri fitne. I mi vas i, i u zlu i u dobru stavljamo na klušnju. U svemu što vam damo, i ono što je hajir, i ono što je šer, u čemu vas to jeste da se insam pokaže koje i šta je. I nama ćete se vratiti. To jeste kada sve pokažete, kakvi ste u hajru i kakvi ste u šrnu, skoro što vas sve ispitujemo, nakon toga ćete se vratiti nama. Radi čega? Radi hicaba. Radi polaganja računa za ono što si radio i postupao, kako si, kako si postupao. A kako i ne bi nudi وقوتني سمعت كذلك قال تبارك الله تبارك وصانك ومحمد صلى الله عليه وسلم انك ميت وانهم ميتون تيتش دويت عمريتي او محمده ايونيت ذا سيغون عمريت تيتش دويت عمريتي ايونيت ذا سيغونو عمريت يكازا اوزفياني اينما تكونو الموت Wada u kundu, Buruji, pivu, u ruđi, mušedjele, bili smrćeva zasigurno za djeci. Maldje bili smrćeva zasigurno za djeci. Makar i bili u visokim nasabama ili tvrđama. Stoga toga, siljena moje braćo, znamo dobro da kroz vijekove da su mnogi koji su beđali od smrti, a bežali od Allaha i pokornosti njemu i njegovim poslanicima sallam, i kada su nastojali da se zaštite se smrti i kazne Allaha sa utvrdama poput onoga što je činio Aad i Semud i Faraon i tako dalje nije im pošlo za rukom i to ih nije zaštitilo od smrti i to nije udaljilo kaznu Laha Đelešanom od niti je učinilo da je svrt zaobiđen. Pa kada su svi mnogo odmah to pokušavali i nisu uspjeli, šta insanu ostaje, osim da se pokori svome gospodaru Azda i da nastoji da ono vrijeme koje ima još ispred sebe, a ne zna koliko ga još ima do svoga Adjala, da iskoristi pokornosti i predanosti Allahu Đelešanom. Toga savjetujem sebe i vas da se bojimo Allaha i da povedemo računa. Sjećajući se, sjećajući se na taj moment koga niko ne može izvjeći, pa da nas on na savjetu i da nas uvijek povrati hajru i da nas sačuva, to je se udari od šalato osjećanje, da budemo oni koji će se bojati Allaha i da budemo oni koji će dobro Povesti brigu o swojem halu ne na ahiretu. Allahu jalaluhu, na putu tin safi khair, idza sa sa sa bashara, ameen rakhme. Jimi mi, tačno stav tak, baš takum. Sobat Alhamdulillah wa salatu Allah Wama sadri neftum ma da tehtsibu gaden, vama sadri neftum bi ejji eldin tenut. Doista insan ne zna šta je za to se pripremio. Niki insan zna u kojoj će zemlji umrijeti. To jeste, mi radimo... I koliko god za svim sam trudi da radi, ne zna što je radi kod Allaha jer ne znam koliko je u svim tim radnjama i dijelima bio iskren prema gospodaru Azevedel, koliko je to radi isključivo u ime Allaha Čelešanuhu koliko mu to djelo bilo čisto od drugih primjesa koje često se pojave i ubate i sruše celokupno dobro djelo kada čovjek još nešto pomiješa, pa ne bude samo ime Allaha to učinjeno, nego još radi neke, makar to bilo malo, jer će Allah za tako takvo djelo vratiti na sudnjem danu i neće ga primiti, i vratit će onoga koga je činio, vratit će za nagradu kod onoga koga je pripisao u tome Allah s.w.t. i kaže uzvišeni vi nastojite stalno da što i mučniji budete hrta zvrtumul makabir sve dok svoje kaborove ne naselite. Sve dok svoje kaborove ne naselite. I dojeste ovo veliko upozorenje I ovo je činjenica koju stanu oko sebe možemo vidjeti. Kako ljudi koji se ne boje Allaha i koji se nisu pripremili da sve što imaju da bude u ime Allaha i da rade u ime Allaha i da kako sa svojom starošću, Vidimo i sve su veće slicicije i sve više stežu svoju ruku ne mogu da se odvaje od čega? Od svoga i mjesta, a kako je tek njihovo odvajanje od života na ovome svijetu. I kaže udriješeni se ukazujući, ukazujući na one koji su posebno počtene od strane Allah se oni koji bez obzira na udaljenost vremensku udaljenost od Rasulullah s.a.v., njegovi časni prvih dobrih generacija, od hilafeta islamskog itd. Ukaže Allah s.a.v. Na, na te koji, bez obzira na sve te okolnosti, ništa ne mijenjaju od svoga dina. Ništa ne mijenjaju od svoga dina, već ustrajavaju i ponašaju se i rade poput onih prvih, dobrih, najboljih generacija. Zašto? Zato što su shvatili dina Allahe djelašanuhu. Pa i danas on klanja i ibaditi Allahu dželjašanuhu poput prvi generacija. On i danas Allahu urobuje na takav način. On i danas Allahu tako predani pokoran kao što su bile prve generacije. On i danas vodi i mrzi u ime Allahe dželjašanuhu kao prve generacije. On i danas brina Allah u kao što su brinule prve generacije. Zato kaže uzvišeni من المؤمنين رجال مصدقوا ما آهدوا الله عليهم. مدعو يمسي ما كاجه ما عدودي. تو يستهوني فرعي مشكتين كي إفنوهوا اغواري لزارة كي تداري الله جلشانه. فمنهم من قضاء نحبة نكي سو كذلك أدنى ويش تداري الله عن فوته تداري سوى جيواتي الله عن ومنهم من ينتظر ونكي يشتركوا stavno i čekuju da daju svoj život na Allahom želešenuhom putu, uama u tebdila i ništa nisu promijenili. I ništa nisu promijenili. Sve što su od svoga dina naučili i saznali, sve što su saznali od prvi generacije, od onih koji su dali svoje živote na Allahom putu i oni se toga drže i čekaju da Allah, da i, da Allah želešenuhu i njih jednog dana uzme sa ovoga svijeta da polože svoje živote u ime Allaha tebara kratala i svojim ime koje ime Allaha katara kratala Allah da ih Allah žele sastavi sa, sa, sa onima koji su u dobru, u dobru presredi Ona ko hoće da se posjeti inša Allah na lijep opit i poseban opit iz koga se uđima veliki hajr veliki i ono što posjeti te insana na budnost i razmišljanje neka pita suru El Hayame između ostalim sura i neka uzme povuku iz onoga što Allah te baraka ta'la u toj suri poručio. Allah je žele šanuh molim da pomogne Isla i muslimani širom svijeta. Allah je žele šanuh modiju, da pomogne djihad i muđahide. Allah je žele šanuh modiju, da muslimane koji su potlačeni o slobodi rostva, da ih izvede na slobodu, da im sačuva njihovu vjeru, njihove imezke, njihove šporoditve. Allah te baraka ta'la molim da braći muđahide pomogne vojvojtama Allahu Allah šanuh molim da ih rukama kama korazi naših kinhoh neprijatelja Allahu dželle šanuh molim danas iskoristiti u pomoć o Medinu prije nego što smrt dođe Allahu dželle šanuh da nas očisti od da nas očisti od svake bolesti duševne i fizičke Allah te barek Danas sviju u moku pri povor an su ne surlas sal Allahu aih go dan nam opproti grrijje, kada a sačo vako u Allah teđa šenom moddi. Dan ne spoživi da se živo i brujaloški bori zana ka i onda kada je smrt